سوره ال بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 وَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ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 إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ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 ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ لُئِنَّ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمَسَّمَّى وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ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 وَابِرينَ وَ الصادِقينَ وَقانتِينَ وَمُم ف قينَ وَمُستَعُفررينَ بالِالأسح شَهِدَ اللههُ أنَّهُ لا رسول الله صلی الله علیه و سلم دی چې دوه چمکدار سوراتونه یعنی البکر او آل عمران وایي دا ود قیامت په ورځ د یا یاد مارغانو په شکل <سؤال> کې راځي او د خپل تلاوت کولو والاو د لپاره به جګړه کوي چې االله دی او بخه دی به زموږ تلاوت کولو رسول صلی الله علیه و سلم دی سوراتونه ته الزهرا وایي بسم الله الرحمن الرحیم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يدي وأنزل التورات والإنجيل ألف لام ميم الله أغا هميشه جندزات جتول كائنات پر اختیار كده ده غنب غير بل سوك لائق ده عبادت نشتا أي نبي أغا پتابان ده ده كتاب نازل كده جده حق سر راغ لده وده أغا كتابون تصدق كده جده ده نمخ نازل كده شوي وو د دین مخکي اغه د انسانانو د هدايت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دي او اغه اغه فرقان نازل کړی دي چې اغه د حق او د باطل په مینځ کې فرق راوستو والا دی اوس چې کم خلک د الله د حکمونو قبولول انکار وکي او هغه تبا به یقینا سخت سزا ملويږي الله د لوی طاقت مالک دی او د بدله ورکول والا دی داسمه کې او د اسمان یو سیس د الله نه پټ نه دي دغه مغغه چې ستاسو چې ستاسو تاسو د مندو په هر تو کې هغه سره جوړي چې څنګه یې شي بیا د چا انسان په شکل اعتراض ولی. چې شکلونه الله تعالی جوړ کړی دي نو بیا خو اعتراض هم هغه باندې شو کړ د دې پر زموږ حق نشته چې د خلکو په شکل صورت اپوزا او پر او اورنګ تفسیرې کو او, او اعتراضونه بکاو د دا زبردست حکمت والا نه بغیر بل خدای نشته اوم خدای دی چې پتاي دا کتاب نازل کړي دي په دې کتاب کې دو قسم آیتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دي او بل متشابهات دا دو قسم آیتونه اس دي ساسې زونه دا سدي چې زمونږ سترګې ګوري مونږ په أغې پويګو د دنیا په نس چې په قران شریف کې س آیتونه راشي نو مونږ په زړپوښو سیده خبر وي د اسمان د زمکه د ستورو او د ورېزو ټول پیجني چې ورېزه ستوري انسان حلال حرام او نوردا سيزونه سدي اوسمانه لري خو چې کم سيزونه د دې دنیا نه دي لکه اخرت چې کم مونږ ته نه دي خیله شوي نو د اغه بارکه هم په ځي وخت د دنیاونو مثالونه ورکړي شوي دي خدا مثالونه هم صرف زمونږ د پيولو لپاره دي حقیقت سدي د اغه دنیا اصل تصویر صرف الله تعالی سره دي جنت سدي دوزخ سدي میزان سدي د جنت دروازې بسنګوي پولسرات بسنګوي مونږ صرف خپل خپلې ذهني خاکیلرو که مون ته او ویل شي چې د پولسرات نقشه جوړکې نو د هر بنده تصویر به بدلوي د سيزونې بيولو د پاره الله تعالی مثالونه ورکړي دي خو چې د مثالونو تفهیم او تفسیر او انټرپریټیشن وکړې شي نو بیا فرق پیدا شي فرمای چې یو احکامات دي چې کوم بالکل واضحه دي او تاسو په ذهن کې او چې کم ستاسو د ژوندۍ سره متعلق دی. او متشابهات دویم دي اوس کوڅوي چې قرآن شریف خدای الله تعالی کتاب دي نو دې کې متشابهات ولې دي نو دا قوم یو ضرورت ته کنه زموږ د دې دنیا نه سوا د آخرت دنیا هم ده نو د اوي خبره خو هم کولتي کنه او د هغه لپاره د متشابهات ضرورت وو د کوم خلکو په جوړونکو چې کوګوال دي او د فتنې جوړولو په لټون کې هميشه بمتاشې وهاتو په سیلګې دلیوی یعنی اغه دین باندي خندا او دین بدنامولو لپاره دا داسې آیتونه د دا خلکو مخه تکي چې وګوري په قران کې خدا س لیکل دي دا څنګه کې دي شي دا خو عقل نه مني مثلا د جنت او د دوزخ چې کله تفصیل خېل شي نو باز خبري عقل ته منل ګران لګي مثلا په یو حدیث کې راځي چې جنت کې او س ونند لکاء د ذلن ذلیلن تفسیر چې د اغه په کې چې یو څوار په سوړلي روان شي نو پنځه سو کال به روان وي په زموږ په عقل کې دا خبره نرازي چې يو څوري پنځه سو کال څنګه پاتې کیږي ډېر دا سيزونه دي مثلا د الله تعالی لاس اوس موږ مثال نشور کوله چې نو ذو دا سلاس یا اغه سلاس ځکه چې الله تعالی لا بندې سره تشبيه نشي ورکول دی دغه سيد الله تعالی په عرش استوا امام رحمت رحمته الله علیه نه چې چاته پوس چې استوا سدي نو هغه ډیر خو جواب ورکړ چې الاستواء المعلوم والكيف و وسوال انه بذاته یعنی مونږ ته پته ده چې ارشتا خدا را ته پته نشته چې څنګه ده او د دې باره کې سوال کول بدته د کوم خلکو په جوړونو کې چې کوګوال دي هغه د فتنې جوړولو په لټون کې هميشه په مشابهات اوپر سي لګې یعنی وی یعنی هغه اصل کتاب چې کم کې زمونږ لپاره اقاماتي اغه پرېکړې او ټوله توجو او دلچسپي نورو خبرو کې وی ولې چې اغه د دې کتاب نه هدایت نه غوړي کنا اغه خو یې اسبل سو مقصد د پاره او دا غي د بدل مانو کولو کوشش کړي هلاک دغه په حقيقي مطلب د الله نه بغیر ابلسوک نه پويږي او کم خلک چې په خه علمان دي اغه وی چې زموږ په دې ایمان دی. یني موږ متشابهات اومنه دا ټول زموږ د رب طرف نه دي او شه خبره داده چې صرف عقل مند خلک د یو سيز نه صحیح سی سبقه خلی او ویده ان لا ندوا و اړیچې ربنا لا تزخ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا ملۃن کرحمه انك انت الوهاب از مونږ پروردګار هر کله چې تا مونږ په نی غلار روان کړیو نبی اچرت ته مونږ زړونه کاګ نکړي مونږ ته د خپل خزانی نه رحمت راو بخا ځکه چې مونږ په حقیقت کې بخون کې یني اکلمن خلک یو طرف خو محکمات او متشابهات هر سمنی وی چې هر څه الله طرف ندي هر سری ریشه او سہی دي زه مونږ په ایمان ده زه که چې یومنو بل غیب وی او دویم طرف ته د خپل نفس نه یریږي او خوده تسوالو نکي چې د هدایت نه پسته مونږ غلط نکي زه مونږ جړم مکه گاوا د دې باره کې حجت او مثلم رسول تعالی نو نه چاته پوسکو چې رسول علی السلام بزیاته کوم دعا غخته نو او ویل یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ده الله نبی صلی الله وسلم با کثرت سره دا دعا غخته چې اے الله زه مونږه زړونه د خپل دین نه بل خو اوریدونه بچ کې نو چې هغه دا دعا غخته نو مونږ له خو ډیره زیاته غختل پکار دي چې مونږ خو د هر طرف نه په خطر کې او چې هم د هدایت نه پسته او د نیکه په هر کار باندې تکبر او غرور نه دی اربه بشککه چې ته را جمکلو والای دی ټول خلکو لره په دا سفررز چې د هغوی پراتلو کې هیز شک شته ب ش چې الله د خپل وادی نه خلاف نه کوي ان الذي نه کفرو لن تو نان هم امواله هم والله اولا من اللهی شي کم خلک چې د کفر پلار روان شوی دي د الله په مقابلې به نه د هوی خپل مال پکار کار او نه اولا هوی به د دوزخ خاشاق وي یاني کفر سره د ټولو دنیا مال هم په کار ناراضي د اویبه هغه سی انجام وی لکه څنګه چې د فرعون د مرګ ورو او د هوی نو د مخکینو نافرمانو خلکو شویدي چې اوی د الله ایتنا دروغه وګړل نتیجه دا شو چې الله اوی د خپل ګناهونو په وجاي رونهول او هک دا دی چې الله سخت سزا ورکولواله دي نو ا نبی صلی الله علیه وسلم کمو خلکو چې استاد د دا دعوت نه انکار کړي دي اوی ته اوایا چې هغه وخت نږدې دي چپتاه سبان دیبا غلبه وکړي شي او دو ته به اوشيړل شي او دوزخ ډیر خراب ځای د ستوک نه دی اشاره ده جنگي بدر او بیا فتح مکه ته هغه دوډله چې په بدر کې د یو بل سره او جنگیدلې تاسو د پاره په هغه کې د عبرت یو نه خوه یو وړله د الله په لار کې جنگیدله او بل له له د کافیرانو وا کتون کو د سر پستر ګولې دل چی د کافرانو دلم د مومنانو د ډلې نه دو چندوا خو د نتیجې نه دا ثابت شو چې الله تعالی اوغړی اغل فت اومد ورکي یعنی مسلمانان په تعداد کې د کمینه باوجود فیتن قلیل نه باوجود کامیاب شو اہی تا اف تای مو نصیب شو او دین ته طاقت میلو شو ان فی ذلک لایبرتن بیشک په دې کې خامخه عبرته لؤل الابصار د پاره د خاوندانو دسترګو نشته زموږ سترګي څه سبق دي زموږ د پاره یعنی چې یو بنده خالصتا د الله په لاره کې اوزي بغیر د دنیوي غرزنه او اغاتات ولا هم وي نبي ا د غیب نه د الله مدد ضرور رازي او که یو گرو یا جماعت وي او اغور کوټه هم وي خو که کته اږي کې انسانان خپلې ذموارې پوره کوي خپل فرز ادا کوي نو د الله تعالی مدد به هم په اغر افتار رازي او په اکه طریقه برازي خو کومه احسنکو لازه پاسه لاس کېګدو او د سسته او په غفلت کې ناستي نو چې کله سمه مشکلات پیښ شي نو موږ بده ته مشو چیلابه مددتکه نو د الله تعالی موږ ته امله دی ویله جنگ بدر کې مسلمانان د الله پر لري کوي وو کم وو او د یې په غفلت کې هم وو خو چې رسول صلی الله علیه و سلم او وی نو هغه فورا لبیک کړو او نتیجه یې کامیابی وو اکثر په داسې نازوکې موقع کې د قربانې نه د مخ اړول وروجه صرف ددي دي دنيا مهبتوي زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناتوير المقانترة من الذهب والفدوة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المقاب دخلك دبارة جرغو خطنكي سيزونا من النساء خزه والبنين زامن أولاد والقناتوير المقانترة من الذهب والفدوة د سروس پینو خزانه ول خیل مسومه نخدار اخکل اسونه ول ساروی ول او د فصلځو کې د انسانانو په ځډ کې د دنیا محبت ازایني ول لري کته سو وګورین او عام طور باندې د خلکو خواهشات خیالات منډه تړه او غمونه سدي سوق د ودو غم کوي سوق د اولاد سوق د دولت د غټلو او سوق د عزتولو دا نه چې دو وخت روټه ملوشي بلکې الخیل المسومه نشان زده اسونه ول ساروی ول او د فصل زمکه د خاص نمبرونو والا گاډي غوړو الله تعالی فرمای دالک متاع الحیات الدنیا ډیر خشته جوړ کړي شوی دی خدای ټول د دنیا د یو سو د ژوند سامان دي د خود دنیا ژوند دي سپسیجه تمرېخه که که تاسو جانه پوسو کوي چې اوی ول پریشان دي نو عمومن اومده سيزونو کې سو پرېشان وي او ويته نو فرمای چې د خو د دا دې دنیا معاملې د دې زی سامان دې د دې سيزونو په تلو یا د اوي په کمی تخبل ځان خرابې والله انده حسر المآب په حقیقت کې چې کم خمه کام دي هغه د الله سره دي که د دې دنیا د نقصان یا د سسیس په کمی صبر وکې نو بدله به بل دنیا کې ضرور ملاويګي خو یا د ساتي قل او انبئكم ورتقوا يا ايزه خبر درکم تاسو له څه خشته اندازي د دنیا ټول خبرې دی. او کړې بیا وي چې الله سره ډیر لوی اجر ډیر غټه خزانه ده بیا وي چې ته غوړې چې اغه خزانه تا ته ملو شي او ته په تلګول چې اغه څنګه ده قل ا انبئكم بخير من ذلكم ورتقوا يا چې ايزه در ته اوخم چې د دغونه زیات بهتر اسي سده د دنیا د راک د زینت سامان د کم د وجه نه چې تاسو یبل سره مقابلې کوئ او فخر کوئ او د انسان لوي په دیتللی چې انسان سره پهې کس دي فرمی د دی نه هم خصېزونه در ته اوخم لل الذي نه ت کو ان د رهم جناتتون تجرې من تحت هل انار خالهدي نهفيه او ازوااجو من الله والله بسیررم بلا چې کم خلکو د تکوالار اختیار که د هغه د پاره د خپل رب سره باغونه دي چې لاندې به ته نهرونه بهږي الته به هغه ته همیشه ژوند حاصل وي بی. پاکي بيبيان به د هغه مرګري وي او د الله رضا به ورته حاصل وي د الله پر رضا د پېدو د پاره د دې دنیا نه یو او ا مثال دی یو وخته چې هر خوایش هر ضرورت کور مال هر څه به پوره کیږي خود هغه خوند هغه نه خوشالي یې ډونه کغه هرڅوکي خداغه خوند دغه نن خوشاله کی ندی خزله د ټول دنیا نعمتونه مال دولت بیکار دي ځکه چې د اغه د کور مالک دغه نه خوشاله نه دی ټول سات کور کې جګړه او فساد دی بل طرف ته یو سړی چې په جونګړه کې اوسيږي خو محبته او اتحاد سره نو هغه بزیاډ خوشاله وي نو د دی دنیا نعمتونه په خپل ځای او د آخرت نعمتونه د جنت په کور کې چې هم دي هغه ټول په خپل ځای خو رضوان من الله يوبل زکی راضی ور رضوان من الله اکبر د الله تعالی رضا ټولو نه لوي مومن دي اصل خوشحالي اصل راحت علم لاويږي چې اخبر شي چې د اغرب د غل لا راضی دي دا د خوشحالي انتهائي لوی مقام دي دا هېنه خکته مادي سوجنه دا دنیوي سوجنه خو د انسان ضرورتونه دي دی. دین دایمي سکون نه دا دچ وقتی طور مونږه مطمئن شو کنه چې زدا سی زراته ملاو شو څیز راشي او لړشل مریتا یا بیگتا یا چرته بل چرته یو وړه ده خوشاله لمحه راغله او بیا هیرشل چې مونږه غشي شرته کې خودو خو چې کومه د زړه اصلي راحت او سکون وی هغه الله پر رضا باندې کېدا کم چې د ټولو نلویسې دې چې د کم د پره په دې دنیا کې هم کوشش وکړ دې او پاخرت آخرت کې تمنا هم پکار ده دا. اوس دانه ده چې جننه غختل پکار جننه غختل پکار وی ولچې د الله رضا بو ملته ملاويږي او ست جنت نه بهر خوب نه ملاويږي بعض خلک وای کنه چې رضا مندي او غوړی جنت مغوړی نو جنت دا سند زکچې رسول الله سلام په خپل ویل دي چې کله جنت غوړی نو جنۃ الفردوس غوړی والله بصیر بالعباد الله د خپل بندگانو په حرکت کټ جوور نظر لري کم بندگان الذين يقولون ربنا اننا آمنا ففر ل نه دنووبنه وقی نه عذااب نار داغ خلک دي چې و چېايز مونګرببه مونږ ایمان روړو زمونږه خطګې ماافکه او مونږه د دو زخته هوور نه بچکه اابینڅوک دی دا خلک کمله چې اوچت مقامات دي دا خلک صبر کولو والا دي و سادقین رشننی دي یعنی د درروغو نظان ساتلو والا دي ولخواین فرمابردار او ول منفقین څخیان دي. طول و و طول او د ټول نیکانو کولو نه پسته هم الله نه د یری سره والمستغفرین بالاسحار او د شپې په اخري وختونو کې د الله نه د بخاني دوهګانی غوړي حقیقت کې نیک بند هغه دی چې په دې دنیا کې ټول دیني کې خخه کارونه او او بیا هم د الله تعالی نه یریږي د خپل نیکه احساس ورته نوي او نه تکبر کوي هر څوک نه پسته هم مطمئن نوي والمستغفرین بالاسحار بخښش طلب کولو والا استغفار کولو والا صرف سحر نه د پیشمنی وخت کې هم او الحمدلله رمضان را روان دی او ټول و پیشمنی کې پاسي نو هغه وخت کې ضرور څه وخت د استغفار لپاره روبا سي نور اسکار هم کوي او الله خاص طور د خپل خاص بنديانو څخه فخیله ده د بخشش دعا په دې نه چې انسان نظر تسکا اوته یا نه او د انسان خیال هم نوي شهيد الله انه لا اله الا الله والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط الله په خپل غواہی کړي ده چې د اغه نه بغیر بل څوک لایک د عبادت نشته او دا غواہی فرشتو او علما نو هم کړي ده هغه په انصاف باندې قائم ده واقعي دا, دا غزبردس کم نه سیوا بل څوک د عبادت لایک نشته ان الدين عند الله الاسلام د الله په صرف اسلام دی ډیر کسان د مودرن جوړیدو په چکر کې نوی ناری وહી چې تول مذهبونه ټیک دي تول صحیح دي او چې څوک کم مذهب هم مني نو ټیک دي خدای الله تعالی د چا د پاره چې سدين اختیارول وي د هغه کم دین خوخدي ان الدين ان الله الاسلام هغه نسخو هم اسلام قابل قبول دی په زه د دین چې نور ټول مطمئن کو پکار ده چې موږ د اسلام صحیح معنو کې ممندګان جوړ شو او چې کم خلکو ته د اسلام نعمت نه نه ملو نو هغه دې شرم تعارف کو ویل چې alyoma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati دا زموږ دین زموږ لپاره یو نعمت دی د دې دین علاوه چې کوم مختلفه طریقے هغه خلکو اختیار کړي چاله چې کتاب ورکړې شي وې نو د هغه دې مختلفو طریقو اختیارولو وجه د دینو بغیر بل هیڅ نه و چې هغه دې علم راتلو نه رسټو په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتلو او څوک چې د الله د حکمونو منلونه من انکارو وکي نو داغه په حساب اغشتلو کید د الله سره وخت نه لګي اوس کژریستا سره دا خلک جګړه کوي نه ته ورته اوایا چې ما او, او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته اغړه کی خود له ده نو کغړه کی خود له ده نو نیغه صحیح لاره بیا اومنتله او کدا اغینه مخ وڑولو نو په تا باندې خو صرف د پیغام رسول زما ورده ورانده الله خپل د خپل بندگانو معاملاتو ته کم کوم خلک چې د الله د حکمونو منلونه انکار کوي او دغه پیغمبرانو په ناحقه وجني او د خدای په مخلوق کې هغه خلک وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو لپاره راپاسي یعنی الله طرف را بلی هغه ته د دردناکې سزا زیره ووروه چې کوم خلک الله تعالی د دین طرف ته مایل کولو ولادي د اغې د جند ختمولو والو طرف اشاره ده يقتلون الذين يأمرون بالقتل من الناس هزه ابيدرزلتانو بن جره در رسول الله سلام تن پوسکرو چټول کی سخت زاب بچا د ملاوی کی نو رسول الله سلام فرمایل چ سوق پیغمبر قتل کی یا بیا داسه بندا چ سوق د نه کی تبلیغ او د بدینه من کی نی کی طرف تر بلل کی او بدینه خلک بچ کی عام طور بند چ کم بنده داس کی نو هغه د خلکو په نظر کی مبحوس شي پخل کو نصیحت خنه لګی کنه چې تاسو ته خبر او کېنو غوسه در شي او سخلک خو په دې مملکه دمر سخص ډو او سختي رویه والا وی هغه وی چې د بیا بیا نسیت کوله والا خو اړو د دې موشرین لری کول غوړي نو بنی اسرائیل امبیا هم قتل کول او نیکه حکم ور والا به هم قتل کول نو پخغه الله تعالی فرمای فبشرهم بياذا بن عليم هغه ته د ترنا کی سزا ازیر ووروه اولئك الذين حبثت آمالهم في الدنيا والاخره دا اخرك دي چه په دنیا او اخرت دونکه امالونه زایشو و مالهم من ناصرين و ده هو ی مددگار هي سوک نشتا ته اونلی دلو چیکم خلکو تد کتاب د علم ناسه هسه ملوشو ده اوی حال سدی اوی چه کله د الله کتاب ته د دید پر روبلی لشی چه اغا ده اوی پمنس کی فیصلو کی د کې د یهودو طرف دا اشاره ده چې په چا کتاب هم راغلی وو چې کله باندې نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته چاراولل چې قران مطابق فیصلو کی نو په هغه کې یو ډله د اغینا څنګه یې یعنی اغنه راتل غواړي او فیصله ته راتلل نه مخ اړي دوی دا سکار ځکه کوي چې دوی وي د دوزخ خور خوبه مونږ پوره الګي هم نه او که دوزخ سزا راته ملوي هم نو بس هغه بو یوسف رضی او هی داخالو چې مونږه به خلشوي نو مونږ ته هي ضرورت نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته اوکیږو او هی چې کومه غلطی عقیده د ځان نه جوړه کړي دي دغه عقیده او هی د خپل دین په ماموله کې تیرسته لیدي اننو سبب مسلمانانو کوم د شی بعضیونو کې ښکاری غلطی عقیده لري سده عمل کار بنکې نه د الله د حقو خالصاتي او نه د بندیا نو نه د مونږ روزه او زکات پروال ندې انسانانو د عزت او مال انسانانو باندې الزام تر شي کوي ورپسې غیبت کوي مال ته ځمې څنګه سره اذیت باور کوي په کوکو اډا او بیا وي چې موږ خود حضور صلی الله علیه وسلم امت یو اږي زموږه شفاعت کوي موږ خو به او به خل شو فرمای اغه رهم په دینه مکانو یفترون دا داږي غلط فهميده او د خپل جوړې خبرو د لاسه دا چرته ویلې چې ودی چې د قیامت پر ورځ به د جنت دروازه کلوشي او اوبه ویلې شي چې خلو د روح جنانو سود خورو غیبت کولووالو چې راځي راځي تاسو خود محمد صلی الله علیه و سلم امتيانه نه داخل شي په جنت کې دا سچ ته لیکل دي که زموږ د خیال دی چې د تور او لتو کارونو نه پسته به موږ جنت ته دا داخل شو نه دا د غلط فهمنه سوا نورس سن دي بیا خو بخو خراب خلکو کې اډو فرق نشي د دنیا پدالت کې چې داسې ظلم نکیېږي نو د الله پهدالتې به داسې زلم څنګه کېږي خصص حال په وي د اهوی کله چې مونږ اهوی په اغ رض را جمعهکو چې د غیر را تل یکنی دي په اغ رضوه هر سړی ته دغ د ګټې عمل بدلله پوره پوره وړی شي او هیچ چا به زلم نه کېږي قیلله هم ممالې کلمل کې تو ول کممنتشا تن من منتشا ملول کمی منمنتشه منتشا بیا دې کل خیر ان کالا كل شي قدير وايا اي الله د بادشاہي مالک ته چا ته حکومت ورکول کول نو هغه ته ورکه او د چا نه چې حکومت غشتل او غوړي نو د هغه نه اخلي او عزت ورکه هغه چاله چې ته او غوړي او ذلیلکه هغه سوق چې ته او ہواڑے. خیر ستا په اختیار کې دي بشکه ته په هر څه قادرې شپه په ورس کې نه نباسي او ورس پښپکه پته هم نه لګي چې وررزو شپڅنګه را شي یو بل پهسي را شي شپ په ورکې نه نهاسې او ور په شپ کې د سا والسیز نه د ب سیزرهبااسې او د بسا والسی نه د سا والسیز او به حساب رزق زک ورکې هغه چاالله چې ستا شي مومنان د د ایمان والونه بغیر اکافران ځانله مرګري او دوستان هرگز نه جوړئڅوک چې داسې کوي نو د ا هغه د الله سره هستا لوکننی ته. دلته لوز او لای استعمال شېفدی د کوم نشي مراد د زړه تعلق دی غنی انو د دنیا بعض معاملات موعدات کې دي شي خو د مووالات اړیکات نشي کېده او دا مفتی چې تاسو د هوې د ظلم نه د ځان بچکولو په فزاهره دغه سکار وکي خو الله تاسو د خپل ځان نه یری او تاسو همغه ته واپس تللې دی ا نبی صلی الله علیه و سلم د خلک خبردارک چستا سو پزړونه کې سدي اغه کتا سو پټوي او کخکار کوي په هر حال کې اغه الله ته معلوم دي د زمکه او د اسمان هیڅ څه داغه د علم نه به هر او د اغه اقتدار په هر څه باندې خور دي اغه راتلون دلون کده چې هر نفس په دغبلو املونو میوه حاضر بیا مو می کخې کړی وی او کبد په اغه ورزبه سړی دا ارزو کوي چې افسوس دا ور زمانه ډیره لري وي او ست دا قیامت نه راتلې الله تاسو د خپل ځان نه یری او هغه د خپل بندگانو ډیر خیر خوهدې انبي صلی الله علیه وسلم خلق ته وایي چې کچری تاسو په حقیقت کې د الله سره مینه لرئ نو په ما پسیر روان شي نو بیا د مینه ثبوت ورکئ د هو محمد صلی الله علیه وسلم اتباو کوي د هو صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق ژوند تیر کوي فایده به یې سوي نتیجه به یې سوي الله و سره مینه وکړي او تاسو ګناهونه به او بخښي اگر ډیر بخون کې اور اهم کوله والا دي اوه ته او اچي د الله او د رسول حکمونه اومنه نو که اوی ستا دا دعوت قبول نکړو نو یقینا چې دا ممکنه نه ده چې الله د داس خلکو سره امینو کی چې هوید الله او د رسول داتات نه انکار کوي یو بنده د محبت وکي خو بل طرفه د الله او د رسول خبره نه نو دا څنګه محبت ده ځکه چې فئن المحب لمن يحب متي چې چا سره مينه کوي نو دا اغه خبره همنی هم اخبر د دادا چې يهودو دادا دا. او نصاره دوه نو د دادا وکولې چې زموږ الله سره ډېر مينده او د الله مون سره نحن ابنا الله واحب ا موږ د الله ځمن او محبوبيو او بل خصوص نصاره د حضرت عيسى عليه السلام او د حضرت مريم په تعظيم کې سسه اختیار اختيار کړې نو دا اغه په نتیجه کې اوینا خدای جوړ کړل د اوی ذاتات په ځای د الله تعالی مقام تور رسول او په shirke مبتلا شول وموږ تداخل شي ودي چې د محمد صلی الله علیه وسلم مرتبه ډیره بلند ده خو په هر حال هغه خدانه دي هغه مخلوق دي خالق صرف الله تعالی دی د هغه مرتبه داسې اوچته ده چې څوک د الله سره مين کوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره به منی د هغه اطاعت وکړي د هغه صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي تاسو صلی الله وسلمي ست په را چې په هغه به ایمان وروړي او محبت باور سره کوي خو د اغات اتات به هم کوي چې څوک اتات نه کوي دا اغي د اغه سره د مینې داوه هم غلطه دا. كي ده د ایت کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د اتات نه انکار کول واله تا مخ اڑول واله تا لا يحب الكافرين ویل شو دي ډیر سخت لفظ دي کفر صرف تاسو د رسالت نه انکار نه بلکې د اتات نه انکار سره هم لازم شي دکستا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره معموله غنل او پرې خودل ان الله استف ادم او نوح او آل ابراهیم او آل عمران علی العالمین الله آدم او نوح او آل ابراهیم او آل عمران د دنیا په نور خلقو باندې د خپل رسالت لپاره غره کړیو ذريه تم بعده هم بعد دا د یوې سلسله خلقو چې د یوبل د نسل نه پیدا شوی وو والله سميع وعليم الله هر څه اوري او د هر څه خبر دی اذ قالَت امْرَأَتُ اِمْرَانَ كُلُّ جِئُ اوویل خزده اِمْرَان رَبِّي چئ ازه ماره ب انی نظرت ما في بطن محرر چی چی نظر تولک ما فی بتنی محرره کم بچی چئ زما بگی دکد زه غه اتاته نظر کوم فتقبل منی نکبولکا دا نظر زمانه یو خزده پاره د ټولونه محبوب شی د اغه اولاد وی اغه دتی د حصول د پاره سسه نو یو خزه د الله د رضا د خاطر س عہد چې زه به خپل اولاد سا د دین په کار کې تا تاته اغه بخم ته یې رانه قبول کے. او دا کم وخت وې چې کل له د اغه خاون وفات شو دی د خاون په غیر موجودګۍ کې خپل اولاد د الله پر لار کې وقف کول ډیر د حوصلې خبره ده هم خو اصلی د محبت ثبوت دی انک انت السمی و العلیم ته اوردو ولا او په هر سپوې بیا چې کل له د اغه جنه پیدا شو بیا سوسو هغوی چې ز به م کېږي ځکه چې په اغ زمانه ک بی او لکان اهیکل کې د الله د رضا د پااره ووقفکل الته به دا هوی پر ورش هم کېدو هغی به د دنیا هیست کار نه کولو بس ین په لار کې به لګې دلی وو بعض خلک ډیر حیررانانیږ او اعتاس کوي چې داې قسمین دی چې نور به هی نه کوئ چې او بندې د لار کلاړ شي نو کلونه په دغه کې او لګئ امریکا کې د یګ ډاکرانو حال د کتو دی داسې ښ شته چې هوې د سلور کالو د رېزيدنسي د پاره خپل خاوندان بچی او کورونه پریخې دي او ورز او شپه بدغه کار کې لګیدلې دي اغه ته خو سوق کې سم نه وای هي سوق ورته نه وای چې دا لا څنګه ژوندې خوند هم او بچي هم اهر څه د دې دنیا جوړولو لپاره وځ پریخې دي اخو که سوق د دین د پاره ځان وکس کی نو مونږ ټول اعتراض شروع کوه حالکه نور شوبو د خو بشمار خلق دي خو د دین لپاره خلک دونکم دي چې په ګوتو شماريږي دا د مسلمانانو حال دی بن اسرایل کې دا طریقه و چې څو خلک به 100% د دین لپاره وقف شو دومره ډیډیټیډ خلک وو نو دغه خاص هم اولاد د الله د دین لپاره د لګول سوالوکو او وی وی چې به د دل نخبل خدمت نه زما زمو پتا بروسه ده هغه بزستا د دین د خدمت لپاره وقف کم نسو شو چې جنې پیدا شوه نو ویل چې زما رب دغه مه جنې او شوه هلالکه چې د هغه سه شوی بو هغه الله ته خه معلومه او الک جنې پہشانه وی دلته به چې کم کار جنې کوي هغه یو الک نشی کوله دا دایره شوه چې غنی زمانه زر پورنه شو دید پره ملور شوه فرمای چې نه او جنې پکړه اخر ما د دینوم مریم کې خود او زه دا د دې اولاد دریتلیشه بشیتان د فتنی نه سب پنا کې در کوم اخر دا چې د اغېرب دغه جنې په خوشاله سره قبول کړو بقبول حسن او ډیره اغېلو یې کړه او زکریا دغه سرپرست کړو زکریا چې بکله اغېله محراب ته ورننه وته دغه سربې سینه سره د خوراک سکا سامان مونتو نو تاسو به ته وکړو چې مریم د رزق ایتله د کم زین راغې اغې به جواب ورکړو چې دا الله دې طرف نه راغله ده الله چې چا له اوغړی نو به حساب رزق ورکړي یعنی دا سوچ مخه کاوه چې کو اولاد مې د دی دین د پاره وقف کو نو خري بد کمه الله تعالی دا غې د پاره خپل بندوبست کوي چې دا حال اولې دلو نو زکریا خپل رب ته اواز وکړو د یو خزه کرامات چې حضرت زکریا علیه السلام او کتل نو اغې له خال جالو چې زفله دعا و نه غوړم چې اره په خپل قدرت سره مال نه کولا دراګه قال رب هب لي من لدنه ذرية طيبه ان قسمي ودع امتدوا اوردن کیه په جواب کې ورته فرشته आवाज وکړو په دا حال کې چې اغا په محراب کې ولاړو او منځ کولو الله تعالی د یحییٰ زېره درکې اغه به د الله له طرف نه د یو د تایید کوونکی په حیثیت سره راځي حضرت عیسیٰ له سلام اشاره ده په اغه کې به د سردارۍ او د بزرګۍ شان وی خپل ځان به کبو کې ساتلو والا وی نبی په او په نیکانو صالحانو کې به شمار وی زکریا او وی چې رب زما کړبه الک د کم زانه اوشي زه غو په خپل ډیر بوډا شوم او خزمیشن لدا یعنی هغه هم بچينه شي پیدا کولی دوونه یوشانیو جواب ورته ملاو شو اومداګس بکیږي الله چې سغوړي هغه کوي هغه ارزو کړ چې رب زما د پاره سنخه مکرر ک یعنی نور یقینه غوښته ورته او چې ان خدا ده چې د درې ورځو پوري د خلکو سره د اشارونو بغیر نور خبري اترې نه کوي یا نشي کولې په دې دوران کې پل رب ډېر ډېر یادو او سحر او ماخام دغه تشبیه وایا بیا هغه وخراغه چې مریم له راغلی او ورته ویل چې اے مریم ته الله غو رکړي او پاکه او او د ټوله دنیا په خزو باندې ترجیح درکړه او د خپل خدمت لپاره خوخه کړې یو خزه الله خوخه کړه اے مریم د خپل رب ته بے فرمان اوسه اغه ته سجده کوه او سوچ چې الله ته ټیټو دوه ولادی د اغوی سره ته هم چټیګا ولی چې په هاگل کېوا نو الته د باجومات مونږ کول حکم ورته اوسو ورکای مار راکی ذالک من امبا الغیب نو ہے الیک اے محمد دا د غیب خبرونه دی چې مونږه اتاته د وہی په ذریعہ درخایو ګنی نو ته خو په اغه حاضر نه کله چې د هیکل خادمانو د دې غړ سپاره خپل کلمونه غرزول چې د مریم سرسپرست په سوق شي یعنی قراندازی کوله اونته په اغه وخت حاضر وي کله چې د اغوي په منسکي جګړه و پس خبره چې سوق د مریم کفالت کړي یعنی د تفسیر په رواياتو کې راځي چې کله د حضرت مریم مور اغه هیکل تبوتله نو هي سوق د اغه غشتو ته تیار نه وو چې موږ بجنه چرته ساتو جنې هم چې کله وخت کړه مخه همداسه سمثال موجود نه وو نو د دې لپارهې پریشان شو په دې د حضرت مریم رزل مور د خپل وسوخ وبونه ذکر وکړو د اوریدونکو پسته ټوله خواهش لرلو چې مونږ ایوالو ځکه چې د دین په خدمت کې به مونږ ته هم اجر ملو شي بیا چې فیصله نکیدانه او هی کورو وسته او حضرت زکریا علیه السلام د نامې کور روت او اغه د حضرت مریم علیه السلام کفیل شو او وخت شي فرشتو ویل الله تعالی د خپل فرمان در درکې د اغه نومه مسیح ایسا زوی د مریم وی په دنیا پاخرت او په آخرت کې به عزت مند وی الله تبا په نزدیکانو خلقو کی وی د خلکو سره به په ځنګو کې خبرې کوي او په ډیر عمر کې هم او اغه به یو صالح انسان وی د دې په اورېدو سره حضرت مریم او وی اے پروردگار زماو به چې څنګه وشي مالخو چلاس قدر هم نه دی روډلې جواب ورته او شو همدغه سبکیږي الله چې سغوارې هغه پیدا کوي هغه چې د یو کار فیصله وکي نو بس دوم روی چې شا نو هغه شي او الله باغه ده کتاب او د حکمت تعلیم ورکی د تورات او د انجیل علم باورته اوخي او, او د بنی اسرائیلو د پاره خپل رسول مکرر کی او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیل ته راغ نو ویل ما ساسو د رب د طرف تا نه تاسو له یو نه خروړید زستا سو پمنسکی د خټینه د مرغه په شان یو شکل جوړوم او په غي کې پوکې کوم دا غي نه د الله په حکم سره مرغه جوړې کی زی د الله په حکم سره مورزادی اېډوند او د برګي مریض یا جذامي چې د لاس خو ګتې ریږي روغوم او مړي ژوندې کوم چې تاسو ته تا خبر در کوم د اغه سیزونو چې تاسو یې او د اغه سیزونو چې په کورونه کې یې ذخیره کوي د ټول هر سبه اوی د الله د اذن او د الله تعالی حکمنا خول. په دې کې تاسو د پاره کافی نه خده کته تاسو ایمان جوړو والای ای. کم تعلیم او هدايات چې زمما په زمانه کې په تورات کې موجود دي زه دغه تایید کوله والایم یعنی سالې سلام د موسی سلام د تعلیم تایید کړي وو او قوم ته هم د کويلو خرس تکوم د باهم اختلافات کې گیر شو او دې لپاره راغلې چستا سو د پاره زنی اغه سیزون حلال کم کم چې پتا سو باندې حرام کړي شوی دی ګوري ما تاسو د ربطه طرفنه تاسو له نه خروړل ده نو د الله نه او یریږي او زما خبره اومني یاني مان هم یریږي یره د الله لری او, منی. او بز زما صرف خبره اومني چې درته خایم په عمل کوي ان الله ربّي و ربّکم فعبدوه هذا صراط مستقیم الله زما رب هم دی او تاسو رب هم دی نو سره د غضب اندګي په لار روان شي دا نه غلارده کله چې ایساده معلومه شو چې بن اسرایل کفر او انکار ته مایل دي نو وی ویل چې څوک د الله پلار لار کې زمو مددګاران کیږي څوک به زمو سره د دین په کار کې وي حواریانو جواب ورکړي مونږ د الله مددګاران یو د دین خدمت کولو واله او تعالی خپل مددګاران وي انا کله تعالی ته خود چا د مدد اړتیا ضرورت نشته د دین مراد دی چې زم ما دین خدمت دا مددگار امون په الله ایمان وروړې ده ته په دې خبرې جواب اوسه چې موږ مسلمانان یعنی د الله حکمونو ته اغاړه کې خودو ولایو اې رب کم فرمان چې تا نازل کړي دي اغه موږ لو او د رسول پیرويم قبول کړه ربنا آمنا بما انزلت وتب عنا الرسول فكتبنا ما شاهدين زموږ نن په گواہی کول والو کې الیکا شریدا اصحاب کرام رضیل تعالانو طرف ته بیا پنی اسرایلو د مسیح خلاف پر تدبیرونه شروع کړل د هوی د کتل کولو زکه چې د هوی د غنصیحتونه نو خوخ په جواب کې الله هم خپل پر تدبیر وکړو او په دا سره تدبیرونه کې الله د ټولو نجات بهتر دی دغه خدای الله پر تدبیر وکنه چې کله ویل چې ایسا عیسی اوس وړتا واپس خپلم او تا خپل ځان ته او چا چې تا انکار کړي دی د اوینا یعنی د اوی د مرګرتیا نه او د اوی سره په غندم ماحول کې د اوسیدونه بتا پا کوم او پتا در تلو والے خلک به د قیامت پوره په هغه خلکو باندې د پاسه لرم چا ستا انکار کړي دي یعنی د يهود په مقابل کې ستاسو سمنون کې بزيات وی يهود انکار کړي وو او سخه خلکو ستا سمنه لیو نه اوی ته نصارا وای او تر قیامت به نصار ستا سده انکار کول واله تعداد او په غلبکه زیات وی ار هم مسلمانان عیسی علی السلام مانی نو ک نصارا سره مسلمانان هم شامل کړي شي نو د حضرت عیسی علی السلام نن کی نن هم په دنیا کې استاسو علی السلام د انکار کول والو نه زیات دي بیا تاسو ټول اخر مال رازي په هغه وخت کې به ز 600 غبره فیصله کوم په کوم کې چې استاسو پمینس کې اختلاف دي کم خلک چې د کفر او د انکار په لاره روان شي دي او ویلو په دنیا او آخرت دواړو کې سخت سزا ورکوم او هیڅ څوک به د اوی مددګاران نه او کم خلک چې د ایمان او د نیک عمل په روان شي وي دي اوی له با خپل بدله پوره پوره ورکړې شي او خو پوي شي چې الله ظالمان خلک نه خوخي ان مثل عیسی عند الله مثل آدم خلکو د عیسی علی السلام نه خداي جوړ کړو او دلیل دا ورکړو چې هغه به په پیدا شوی و فرمایل شوې دي شاده علیہ السلام د مور او پلار دوړونه بغیر پیدا شوي وو د غوی باې کې خیال دی خلکهو منته راابن ثم مقالې لهکنونفه کوون اغا الله د خاور نه پیدا کړړو او کممه ورته وکړو چېشا او بسغ او شو دا اصل حقیقت چستا دا رب دا طرفنا دا دی چې ستا د ر د طرف نه خو او ته پهغ خلقو کې مشاملږ چې په دی کې عشک کوي اوس د د اعلم د راتللوونه رسستو چې څوک ستا سره په دی باره کې جګړ کوي نو محمده هغوی ته وایه چې راضی چې مونږه او تاسو په خپل هم را شو او خپر خپل بالبچ بچ هم را ولو او د خدای نه په جزای سره دوه اوغاړو چې څوک په د روغو نو په غ دی د خدای لانت وي یعنی چې څوک د لایل سره نهنی نه د هغوی د پااره اخې طره ده او مباله بد دوات ووي د دی واقعې په تاریخ کې را ځي چې یو وفت چې نوې نجران وو یمن نه راغلی وو دا اله کدی سایانو ډیر لوی مرکز وو نهم هجری کې دا وفد حضور صلی الله علیه وسلم مدینی غلبو او ته ادمسی اکیدو په حق له صلی الله علیه وسلم سره سبهیس مباحثه وکړه د اغیدو پیولو د پاره د دلیل ورکړی شو خو هغه یې اون منل نو اخر کار د دا مباهله ادवते ورلور کړو د ویم ورځ حضور صلی الله علیه وسلم به راغلو نو ورسره دا اغیدو نه سي حضرت حسن رضی الله او حسین رسول تعالی نو او شاته ته حضرت علی رسول تعالی نو او بیبی فاطمه رسول تعالی وا ایسایانو چې دا او کته ندي روپ کرال او د مشورې لپاره مهلت وغوښته چې کله جدای کې مشوره کوله نو یو علم ورته اویل چې تاسو سو خبره یه چې الله تعالی بن اسماعیل کې د یو پیغمبر رالي غواده کړی دا کې دې شي چې دوم هغه پیغمبري نتیجه ويسوي چې تاسو ټول وردل وی به شي او د دې اسره تر نسلونو پور باکی وی. دا الله قسم دی چې زه دا سمخونه وینم چې که دعا کې نو هرونه به د خپل ځین اوډه کیږي. ديله بخوې دا وی چې تاسو اومنګ دې سره سلو وکو او خپل علاقې ته واپس لاړ شو. بیا غي مباهله و نکړه. ان هاذا لهو القصص الحق. دا بالکل صحیح واقعيات دي او حقیقت دا دی چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته. او خاص مله چې طاقت دې ټولو نه لوي او حکمتې د ټول جهان په نظام کې چاليږي بیا کشرې دا خلک په دې شرط باندې مقابله ترانشي او مخ ووړي ان د اووی د فساد نیت په سفاخ کار شي او الله خود فساد یانو په حال باندې خبر دی ورته وایي چې ای اهل کتابو یو دا خبرې لرا شي چې اغه زمونږ او تاسو په منځ کې یو شاند اغه دا چې مونږ به د الله نه بغیر د بل چا بندگی نکو دغه سره به سوک نه شریکو او پومګي به هي سوق ده الله نسوا بل سوق ځان رب نه جوړي د دې دعوت د قبولولو نه که هو نو صفا ورته وایه چې ګواهان شي چې موږ هم مسلمانان یعنی یوازې د الله بندگی کولو والا او حکم منلو والا یو اې اهل کتابو تاسو د ابراهيم پباركې عزمو سره جگړه ولې کوي تورات او انجیل خو د ابراهيم نه رستو نازل شوی دی نو په دې دومره صفه خبره هم نه پويږي اصل کې يهودو بويل چنز ابراهيم عليه السلام يهودي وو نصارا بویل چاغه نصارا نه وو وی فرمایل چې دا هر هرڅو روس راغلی دي ابراهيم عليه السلام خو مخکثير تیر دي دا غستاسو د فرقوارانو نو نصره اسه تعلق وو نو تاسو په دې دومره شانت خبره هم نه پويږي تاسو ته چې د کمو سيزونو علم وو په هغه کې خوم مخ خبره سنوکړل اوس په هغه خبرو کې څل به سنکوي چې تاسو سره د هغه اړه علم نشته الله پويږي تاسو نه پويږئ ما کان ابراهيم يهودي ولا نصرانيয়া ولیکن کان حنيفه مسلمان علیہ و ابراهيم عليه السلام نه يهودي و نه صحیح بلکې هغه یو مخز مسلمان و د ټولو نکټ صرف د الله بنده و دغه نوم خو مسلمان و, و, و. اغا اغا او هغه هرگز د مشرکانو نه نه و د ابراهيم عليه السلام سره د تعلق ساتلو زیات هکدار کسوب دي نو هغه هغه خلک دي چې دغه پیروي کړه ده او اوس دا نبي او د منلو منلواله د دې تعلق ساتلو زیات هکدار دی الله صرف د اغه خلکو مرګري او مددګار دی چې او ایمان لري ایمان ایمانوالو پر اهل کتابو کې یو ودلا د غوړی چې په تاسو د نېګې لارې نه واوړي حال دا چې په حقیقت کې اووی د خپل ځان نه سوا بل څوک د نېګې لارې نه نه او اووی په دین نه پویږي ای کتابو تاسو د الله د آیتون نه انکار ولیکوي حلا کتاب سوې پخپل سترګو ونی ګوري اے اهله کتابو حق لا باطل رنګ ولی ورکوي چې شکمن شي او سره د پوي کزدن ولی حق پټوي په اهله کتابو کې یو ډول وای چې د دې نبی په مننن کو باندې اسه نازل شوی دی په هغه باندې سحر ایمان روړي او مخامت بیا انکارو وکي کې دي شي چې په دې چل داخلك د خپل ایمان نه ووري یعنی په دې طریقو به د بټکاولو کوشش نکول دغه شند دا, دا خلک په خپلو کې وی چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل څه خبره مې مني نبی صلی الله علیه وسلم دی او ته اوه یی چې اصل هدایت خود الله هدایت ده ان الهدى هدى الله او دا خاص هم دغه بخښش دی چې یو چا ته هغه سوور کړي شي کمس چتا وسو ته درکړي شي ویو یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې ستاسو خلاف یو کوي او مضبوط دلیل ملوشي ا نبی وسلم دیت اوه اچ فضل او عزت خدای الله په اختیار کده چا لی ور کول غوړي اغه لی ور کوي اغه فراخه نظر والاده او په هر س باندې پوي دي يخت سوب رحمتي ميشا اغه چې د خپل رحمت لپاره سوق او غوړي اغه خاص کی او د الله فضل ډیر لوی دي په اهل کتابو کې خصوص داسې دي چې کته په بروسه او کې نو د یو ډیر ورسره امانت کیک دي نو به استعمال اتا ته او سووک پهې داسې دي چې کته یوي اشری اعتبار په اوکې نه تر هغوی به نه در تر سووچې هر وخت ورته پسر سر ولاړ نه د دوی د د اخلاقی حالت وجہ ادا ده چې دوی ووي د امیان د غیر یودی خلکو په معله کې په موږ باندې سریف نیشته او دا خبره هوی په الله پورې د در روغو تړی حالاې دا هغوی ته معلومه ده چې الله هستاسه خبره نه ده کړی آخر ولې به نه تپوس نه کېږي هر چا چې خپله واده پوورړه او د بین ځان بچکو اغ به د الله محبوب بنده جوړ شي ځکه چې پر هیزګار خلک د الله خوښوي پاتې شو اغ خلک چې د الله واده او خپل قسمونه په ل کېمت خررسي نو د اوغوی د پااره په آخرت کې هیصې سرنی شته د قیمت په وررضبه الله نه د هوی سره خبرې وکې نه به ورته وګوري او نه پاک کېڅونه سخته سزاده چې الله تعالبه هغی ته نه ګوري نه به ور سره خبره کوي او نه پاقی ول وج د وجه دا ده چې هغی به خپل قسمونه اوواده د لک قیمت دپاره خررس کړل یعنی د دنیا په محبت کې داسې گرفتار شول چې آخرتته هیر شو د دنیا د فد دپارې دیین قوربان کړلو بلکې د غوی د پااره اخوخته درنااک سزاده په دوی کې څخه لک داسې دي چې د کتاب لوستلو په وخت کې پهل جبې داسې اوړی چې ته بهوه چې دا دی سووي دا ګنی د کتاب خپل عبارت حال کې کتاب عبارت نهوي یعنی چېڅ په کتاب کې نهوي ا هغه د کتاب پشان پیش کوئ دوی ووي چې دا مونږ سوایو دا د الله د طرف نه دي حالاکې ا هغه الله د طرف نه نهوي یعنی دا اووی د زاای یوهوه چې دا هم ده چې اوهوی دنکې تبدلی کوي و خپل ځان نه دوی په کس بانې د روغ خبره پله پورې تړي د انسان ادا کار نه دی چې الله ورله کتاب حکم او پیغمبرې ورکې او هغه خلکو ته وي چې تاسو د الله پځي زمو بندگان جوړ شي اغه خوب اومداوي چې تاسو رشنی ربانی خلک جوړ شي یعنی د رب شي لکه څنګه چې دا کتاب د تعلیم تقاضا ده چې اغه تاسو په خپل وایي انور خلکو ته هم لووي اغه وحي سکله تاسو ته تا دا نه وي چې د فرشتو یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړي یعنی یو رښيني پیغمبر یا نبی چې هم دا خبره نه کوي ایا دا کې شي چون به تاسو ته تا د کفر حکم وکړي هر کله چې یې تاسو مسلمانان ځکه چې اسې د انبییاء قومونو رسو تاسو د شرکونه وکړه او داسې کارونه وکړه فرمای هغه د اصل لو. دی تعلیم نه مخ ووړو له د نبی په تعلیم کې چرته هم داسې څه خبره نه د ملو شوې او یاد کا چې الله د پیغمبرانو نه وعده غشته لده چې نن مونږ تاسو ته تا کتاب او حکمت درکړي سبا له کچره یو بل رسول تاسو ته راشي او کم تعلیم چستاوس سره د مخکینه موجود دي دا غي تصديق کئ نو تاسو به ضرور په هغه باندې ایمان وروړي او دا امداد وکوي د دین وروست ته الله ته پوسوکړو اي تاسو د اکرار اقرار قوي. او په دې باندې ذمہ د وادي ټینګه ذمہواری اخلي هغه او ويل چې او مونږ اقرار کوو الله فرمایل خدای نو تاسو ګواهان اوسئ زه هم تاسو سره اګهوا یم د دین وروستو د خپل لوځنه واپس شو نو هغه هم فاسق دي اوس ایا داخلك د الله د اتات طریقا پریګدي او سبل طریقا غوړي دین الله يبغون وله اسلم من فسمواتي والارتاون وکرهن والیه یرجون هانه کی د اسمانونو او د سمکه ټول سيزونه چارو ناچار یعنی که په خوخوي او که په زور د الله حکم منلو والا یعنی مسلمانان دي او خاص هغه ته بتول واپسي ا نبی او یا چی مونګه <منگا> الله منو اغه تعلیم منو چې په موږ باندې نازل کړی شو دی اغه ټول خبره منو چې په ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او د يعقوب عليه السلام په اولاد باندې نازل شو دی او په اغه هداياته باندې هم ایمان لرو کم چې موسی عليه او عیسی عليه السلام او نور و پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه اور کړی وو موږ په اغه کې فرق نکړو او مونږ د الله حکم منلو والا مسلمانان یو او د دې حکم منلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بله طریقہ اختیاره لغوري نو هغه طریقہ به هرگز داغنه قبول نکړي شي او هغه به په آخرت کې ناکام او تاوانوي مونږه هر یو ته په خپل ژوند کې خبرو کې سوچ کې نه سپاسته کې د فکر په کار دی چې آیا هغه اسموغه ته لاده کنا مونږ ته پخته د خلکو ایمان ذاتی کې او کنا چ مونږ د اسلام صحیح نمائندګي کو کنه ځکه چې دا سنن شي کې دی چې مونږ په دې دنیا کې د بل پرچار کو او پاخرت آخرت کې د الله محبت منټمله او شي دا څنګه کې دي چې الله هغه خلکو ته هدایت وکي کمو خلکو چې د ایمان روړو نه بیا کفر شو ورو یعنی د ایمان روړو نه رستو عمله اوم کافرانه پاتې شو هلاکوي پخپل د دې خبرې گواهی کړی د چې د رسول په کده او هغوی ته روخواانه نخې هم راغلی دي الله خو ظالمانو ته هدایت نه کوي د دوی د دا زلم صحیح دلله هم دادا. چه بانده دا ده چې په دوی باندې د الله او د فرشتو او د ټولو انسانانو لانت دی په دی حالت کې به همیشه وسیږي نه به ساز پک کړي شي او نه به ورله محلت وړي شي البته اغ خلک ببت شي چې د دی نهپ اتوبو بااسسي او د خپل عمل اصللا و کې الله بخلو والله مهربانهدي خو خکه مخالک چې د ایمان روړلو نه کفر وکړو او بیا په کفر کې نور ورانده لاړل د اغه توبه به هرگز نه قبليږي دا څخلق خپه گمراهان دي یقین لرئ چې کمو خلکو کفر وکړو او دا هم د کفر په حالت کې ساور کړه نو په اغه کې کسو د ټوله زمکه د سرو زرو نه ډکه کی او د سزا نه د بچ کېدو د پاره په پا فدیه کې پیښ کی نو هغه به هم قبول نه کړی شي اولائک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین د خلکو زه خلکو دپاره درناکه سزاه تییاره ده او هغوی به خپل یوم ددګار بیا اوونمومی ځکه چنن ننمونږه په پا دی پارې کې ډیل دسطکې بابارې کې خبرې وکړي نو د هغوی کسټ هم موجود دی او بیا یو بل کسټ او جوک چا بلا من چنن او, او هم موجود دی ځکه چې نن په اسلام ډیرر خبرې وشي چې الله په د دین اسلام دی او ټول کائنات او مغته جو کوو دی او مونږ لهم هم اغته ټیټدل په کاردي په دی موضبان د دی خاوستاسو وګورئ چې موږ چرتہ چرتہ خرج کوو په کپړو، اډجولری، کاسمیٹکس، بیوٹی پارلر کې، بوتیکس باندې خرج کوو. خو چې قرآن شریف کې کمزونه خېلی دي نو په هغه کې نه خرج کوو. په سالګیرو، جشنونو، انیورسریز او والنٹاینز دיי باندې به مطلب او به حساب خرج کوو. به مقصد او شوقونه پالو په پا نموندنومیش خرج کوو. خوده چې ضرورتمن ضرورت نه کوو. د ضرورت او د نموندنومیش فرق نه پیژنو. راضې چې د خپل خرچلارې بدلکو او سه خرچکوو یا هل نهامنو انفو من تو باما ک سببت و میمه اخرج من منل او څنګه خررج د ورې د شپې پهکاره په پټه او چرته خرچ پل والدین اکربیین یتیمانو باندې ممسکیانو باندې کول ولې خرچ د الله د رضا دپاره د خپل ایمان د زیاتولو د پااره خرچ په مونږه خرج ولې نکوو ځکه چې شیطان مونږه یری چې کمال مال کو د الله په لار کې نکم بشي خو الله تعالی فرمای و ما تنفقو من خیر یوفا الیکم چې څه خرج اسوک د الله د رضا لپاره وکي نو د اغه بتله مکمل ملاويږي سو ورکول پکار دی سینه دی ورکول پکار څه شی چې د بندنه بیکار وي بی. اغه پخپلنه خوخی ځاړوي نو اغه نوی ورکول پکار بلکه چې بنده لخوا خوخی اغه دی بل له هم خوخی خرش خرشنه شو کولې نبياسو کو قول معروف ومغفره نورو له دعا یو امداد وخت خنصیحت مینا تعلیم عزت ورکول شو مورل سپورت ورکول شو خپل هنر چاته خېل شو س سيزونه د الله په لار کې ورک رضای کوي کده ورکړې نه پس احسان وکړې شي یا د کوي د پر شي یا کړ سره اذیت چالو ورکی د ورک ډې فایده ده د الله تعالی فضل د بخشش واده بدینه نجات ګناهونو مافی د غم دک او پریشانی خلاصیدل غم او پریشانی چې چاته هم وي نه هوي اغه نه د ستکه سره نجات حاصل لوشي او سمره نعمتونه دي د الله چې موږ تنه خرج شو صرف مال خو نه دي سبحانك اللهم وبحمدک نشهد الا اله الا انت نستغفرک و نتوب علیک عليك. و السلام رحمت الله و برکاته